Evo, braće i sestre, kako da ne bude među nama, ako smo mi oko njegove majke sabrani. I ova svetinja i njena obnova, mnogo toga je pokrenula i u ovom gradu i u dušama mnogih od nas. Počeli smo, braće i sestre, da se mijenjamo Počeli smo da se interesujemo, počeli smo po a silom velikoga Boga da ljubimo Majku Božiju. Istina, mi smo tek na nekim početcima. Sveto može da bude mnogo, mnogo bolje. I daće Bog i biće bolje. Ali moramo biti uporni i istrajni na ovom putu i na ovakav način Ako se odvojimo od crkve, nema ljubavi prema Majci Božjoj, a ako nju ne zavolimo, naša ljubav ne može da dosegne sveta ta nebesa. Jer samo kroz nju, braćo i sestre, mi možemo ljubav svoju do nebesa da podignemo. A bez nje možemo da naše kućne ljubimce i da obmanjujemo svoju djecu da ih ljubimo, svoje žene i muževe, svoje prijatelje, kumove i svoju crkvu. To je čista obmana i ona se ne može sakriti. Je slava Bogu, obnavljajući ovu svetinju i mnoge naše svetinje, posvećenje njenom imenu i njenoj slavi, počelo i srce da nam se kravi, braći i sestre, od one zime nevjerja, koja u sebi uvijek nosi mržnju I neimanje ljubavi, prave, duhovne, evanđelske, hrišćanske ljubavi. I ovo naše sabranje potvrde da se stvari mijenjaju. Nije to, braći i sestre, neka revolucionarna promjena. Pa smo sve riješili sa nekoliko dana šetnji, mitinga, molotoljevih koktela, nekoliko pokidanih glava, smjenom vlasti i sve smo završili. Ne. Свео небеско то другачије ради са народом не нарушавајући нашу слободу. Нема присиле. Или неко од вас осјетио присилу од Светог Архангела Михаила да мора данас да дође у храм. Не. Није браћо и сестре. А могло је небо и на силу овdje да нас сабира. С тим што нас неби било оволико него би сви жители овога града били овdje u strahu i trepetu pred silom nebeskom. Ali nije Gospod takav. On poštuje čovjeka. On ga je ispoštoval i obdario slobodom izbora. Slobodom da hoće ili neće. Da ljubi Majku Božiju ili da je ne ljubi. Da ljubi Gospoda i Spasitelja svoga ili da ne ljubi. Da ljubi crkvu svoju ili da je ne ljubi. I kad nas mijenja, kad nas liči, On ne narušava našu slobodu. I ovdje mi koji smo, slava Bogu, bolje nego što smo bili, svo vrijeme smo slobodni. Zato je taj proces tako usporen. Jer u svakom trenutku, paju u ovom, mi možemo sve da odložimo i da se predomislimo. Da odložimo krst, skinemo odežde, spustimo barjake i svi zajedno u kupaćim kostimima da utrčimo u more. A ovdje smo собрани jer smo htjeli. I ja smo počeli da ljubimo majku Božiju. Ta ljubav je tajanstvena i nama su to nepoznate mogućnosti, braćijo i sestre. Ne zna čovjek samoga sebe dok ne upozna majku Božiju i dok je ne zavoli. Nemoj da se varaš da znaš kosi, nemaš pojma kosi. Šta misliš znamo kosmo? dok ljubimo sebe, dok se raspadamo u egoizmu i zaljubljenosti u sebe, u ništa, u prah. Ne znamo ko smo. Tek kad zavolimo Majku Božju i preko nje zavolimo svetu trojicu, ljubeći sina, očevog, silom duha svetoga, mi možemo sebe da otkrijemo, naše potencijale. A oni su, braćo i sestre, ogromni. Pa nismo mi da stanemo u bocu piva, Nismo mi da stanemo u kutiju cigareta. Nismo mi da stanemo u špric sa dozom narkotika. Nismo, braći, zato nam je i tijesnu svemu tome. A nama je tijesna ona, i ova vas i ona, zato raketama preskačemo kote. Mislimo da se tako stvari rešavaju. Nema potrebe za raketam, pa nije apostol Pavle raketom došao do trećega neba nego ljubeći majku Božiju. A ona se nalazi kao naša majka, ne kao naše tijelesne majke. Mnogima su majke u grobovima, a svima će biti u grobovima. Naša majka, Bogorodica, ona nije u grobu. Eno ga u gecimaniji, prazan braću i sestri. I na tom grobu svakodnevno se služi sveta ta liturgija. I mi smo, blagoslovom, njenim mali priliku da služimo liturgiju na njenom grobu svakodnevno. A ona sjedi sa desne strane veličanstva, sina njenu, sa desne strane, iznad svih angela, braćo i sest, iznad svih visina i odatle, kroz hramove i liturgije mi se povezujemo sa njom. Ona postaje naša istinska majka kao majka ona nas hrani ovo što smo danas primili ovu svetinju to je preko nje došlo braće i sese nemojte to nikada zaboravite pričestili smo se zahvaljujući u velikoj mjeri njoj naravno i blagodatnom dejstvu svete trojice ali bez nje i Bogu ne možemo pristupiti Bez njenih hramova, braćo i sestre, nama života nema. Bez sve te liturgije, mrak će sve da nas pojede. I zato, slava Bogu, što evo i ovo naše sabranje potvrđuje iz godine u godinu da je bolje. Dijeluju duhovni zakoni. I na ovaj praznik, kao i na Vaskrsi Božić, na ovaj praznik toplom jer se stavlja, braćo i sestre, i mjeri se duhovna temperatura. Danas je ovako kako je. Evo, ovo vam je današnje stanje. Nemojte da se zavaravate. To što vam nude preko televizija, novina, to je, braćo i sese, sve magla. To je sve prah i pepeo. Ovo vam je realno stanje. Danas ovdje, u morači, u dajbabama, u dugi moračkoj, u pivi svetoj, danas u studenici, u svetim hramovima po našim gradovima, gde se slavi ime majke Bože to vam je realno stanje i to vam je precizno mjerenje duhovne temperature i slava Bogu bolje je nego što je bilo ovdje do nedavno na današnji dan ništa nije bilo nije bilo ljudi braće i sestre zljapilo prazno zmije, škorpioni psi, mačke muve prazno mi smo bili neđe drugo Mi smo na današnji dan, ko zna što smo mi radili na današnji dan. Ali evo, bolje je. Potvrda da jeste bolje i da narod počinje da ljubi svetinje. Jeste jedan običaj da postoje kumovi slava. Naš manastir istina do ove godine nije imao tu praksu nekako smo išli onako zajedno, saborno Međutim ove godine naš brat Miodrag pojavio je neiznena da ne naglo nego postepeno uključuje u život liturgije ljubav prema svetinji i ne prema svetinji prema kamenu, prema kršu kao oni brižnici što čuvaju spomenike kulture, pa ulaze u svetinje nit pomaže bog, ni kako ste brati mogužili se, imali se treba ali što, nego dolaze sa lenjirima, sa fotoaparatima, kamerama, da mjere. Ne postavljući pitanjima, ima ovdje nekoga da diše, ili od crkva mrtvih ili živi? Je li se ovako samo obnovilo, ili je tu neko položio svoje kosti, kao naš Simonah Sava? I on je došao i zavolio ovu svetinju i I uz razviju da bude kum monastirske slave i ovog e, sve svjetskog praznika. Nismo htjeli da odbijemo tu blagoduštivu molbu i on je danas ovdje u domaćim slave naravno u sve one koji su pomogli i koji pomažu ovaj manastir tokom cijele godine. Jer mi braće i sestre ovdje živimo I mi se time hvalimo kad nas pitaju kakva su nam rukodjelja, šta radimo. Mi kažemo ništa ne radimo. Bogosluženje, družimo se malo sa narodom i nas narod hrana. Narod donosi i čuva nas. I mi imamo sve. Pa eto... Ove godine ćemo potom, u običajnom i u praksi u svojnom običaju, ponuditi sledećem svečaru nekome od vas ko želi da preuzme kolač za sledeću manastirsku slavu i da bude domaćin na dan ovoga praznika, eto mi ćemo podići, a vi eto po svojoj savjesti i volji evo vidjeli smo dvije ruke, evo vidjeli smo i tri ruke i dovoljno je to su naša braća, evo ga i naš brat srđa pa da se sredeće godine Bože zdravlje okupimo ovdje sa još zdravijim srcem priđite brati, vi kumovi zdravijim srcem to je sa većom ljubavju prema majici Božoj a onda će i ovo nebo da nam bude ljepše, braćo i sestre, i u moru će da nam bude drugačije. Sve će bit ćemo ljepši jedni drugima kad Majku Božju i njenu ljepotu prepoznamo i zavolimo, onda ćemo i sami biti ljepši i jedni drugima, mili i pristupačniji. Evo kumovic, uzmite, odlomite. Ovo su okay. naše braće koja nas i tekako paze tokom godine, pa nas pomalu i razmazne, znate. Mi vrlo često pa jedemo tamo neko voće koznađe ubrano, pa jedemo neke torte u kombinaciji vrućeg i hladnog. Neka voće koja nismo gledali očima koja je neko ubrao za nas i donio ovdje brati svojoj. To projeva ljubavi bratske evanđevske. Zato svima vama da sad neimenujemo neke bogna pomoć i majka Boža i njen pokrov nad glavama, nad srcima, dušama, porodicama da vas prati i izbavlja od svih nevolja i štiti od svih neprijatelja, prvenstveno neprijatelja vjere naše prvoslavne i onih vidivih i nevidih pada. Daj Bože da se ovako ovdje sabirajući, saberemo i u onaj veliki osmi dan ono veliko sabranje poslije opšteg vaskresenja da zajedno i više neraskidivo praznujemo i ovaj praznik u svjetlosti novoga Jerusalima u svjetlosti Carstva Nebeskog koje nam je evo i obećano evo i ovdje sa širom otvorenim dverima. Pošto primimo svetu naforu, svi ste dobrodošli, ima mjesta za sve i u donjoj velikoj sali, i u onoj gornjoj, manjoj, pa polako ne žurimo, tu smo da se i poslužimo i ohrabrimo u ovom duhu crkve i zajedništva. Još jednom, Hristos Voskrese! Vajestino Voskrese!